Не ні вікнами, ні дверима, тільки стіни холодні тиснуть, полонять істоту, схожу на звалений жартовник, що з нього сполох постійно тремтів, тепер кінець. Всі рідні мусять відсторонитись, бо вернено істоту початок її, оточує зима білими подіями. Сніжинки зібравшися. Поблиснули бистро, як голуб крилами, що стає на підвіконні. Побігли над самою садибою, а в височині завихрилися, сніп враз розв'язаний і розкиданий стеблинами на стороні. поривна завірюха, промчала і засипала повітря. Але над похороном сніжинки коливаються легко своєю чисельністю і тихнуть, оповиваючи грудки. Скоро зовсім закрили. І коли Мирон Данилович ніс хрест укопувати, не пізнав могилі. Ця біла. Оленка з вікна бачила, як сніг притрушував гробок, сиділа і стежила. Там бабуся мертва. А зовсім живою, собі уявляла покійничку. От прозвучить поклик. Навіть чути. Чути голос, мов, звичайно, вимовляється. Оленко. Вона здригнулась від несподіванки. І хотіла мамі крикнути, що чути, як бабуся говорить, та ні, не треба виявляти. Нехай це буде так. Тепер гарна могилка. Над нею тато поставив хрест, що скоро тер зробився білий весь. Сніг летить густий і частий, закрив і могилку, і сад, потім запорошив і шибку, до якої підступили вечірні сутінки. Мирон Данилович і дружина беруться до лозги, Товчина в ступці і пересіювана, точиться новою речовиною. Щось наче брошенце, визначила з недовірою господиня. Це щось не зовсім розбите. Доводиться знов крутити до відчуття нещасної знесиленості в грудях, мов хворості з відханням схожим на стоїн аж зрештою речовина остаточно змінила вигляд і, зачерпнута на долоню, порадувала Дар'ю Олександрівну. Вже пересипається як борошно. Можна пекти. Зготовлено печиво. При нетерпеливому жданні дитячому і загляданні в піч. Вирішиться, чи житимуть харчовані з лузів, чи гинути. Чого ж? Смак від хлібного, сказав господар. «Їсти можна?» – додала дружина і питає дітей. «Як вам?» Микола розкуштовує. А менші їдять швидко і без болісного кривлення, як було від макухи. Однак доня поскаржилась. «Гірке! Гірке!» Старші згодні, що гірке. Першу ж боялись віднадити. «Гірчуть, як полин, хоч хлібний дух», – твердив тато. «Полин, не полин». А їсти можна. Звикнемо, поправила мати, говорячи до Добре ще дістали. Микола, надкусивши, пожував повільно і тихо поклав кусник. Знов ліг. Менше враз перестали їсти. Що ж робити, турбується Мирон Данихович. Якби маляс. Добре, пряники будуть, схвалює жінка. Спочинь сьогодні, а вранці підеш. Зараз пшоно зварю. Кашу, що вкипіла як слід, їли ніби на праздник. Микола пожвавішав і вибрав ложкою до лусточки. Рано господар вирушив на цукроварню, взявши тіпок і відро з накривкою. Скрізь навіюну кучу гори. Бреди морозною пустелею, опираючись на косту і бережучи сили. Почина сніжком трусити, але дорога відома як своя долоня. І стовпи знацять. Сніжок раптово стих, вийшло сонце, обсипало степ, що став сліпити страшенною білістю, і запалювався іскрами, через які пролягли синіючі тіні від стовпів, а знов хмари низько зайшли, тоді посіріло степу, стемнів сніг, і тіні розтанули. Подрожньому здавалося, без кінця йшов. Он за білими деревами, огнисті прямокутники вікон. Селяни тягнуться до димного дворища. Мирон Данилович з наказу Жовтобородого вагаря.